și încer și pe pământ, el dată, și sfânt. Iată ne din nou împreună și de data aceasta cu prilejul programului numărul 64, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestui program, care și astăzi vă va aduce cu bucurie vestea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este găsită în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în versetul 8 cu care ne vom deschide mesajul de astăzi, al capitolului 8 din Evanghelia după Matei. Această citire a versetelor din Noul Testament este intercalată de un volum de meditații și cugetări, așa după cum Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor în persoana preotului Nicuriță. Să vedeți, tot răscolind prin cărțile mele cu povești, povestiri, întâmplări, fapte și așa mai departe, m-am oprit asupra unei scurtă, vreo 10 13 rânduri să tot aibă Subtitlul O mână de noroi, citeam Un necredincios tot râdea de Biblie Spunând că el nu poate să creadă Că Dumnezeu a luat o mână de noroi A făcut un om A suflat peste el și a dat viață Un credincios, un om simplu Care se afla și el pe acolo prin preajmă, A luat cuvântul și a spus așa N-am să încerc Să-ți descriu cu argumente Facerea omului, dar îți spun numai atât Dumnezeu s-a oprit în satul nostru, a luat o mână din cel mai murdar noroi, a suflat cu Duhul Său peste el și astfel noroiul acela murdar s-a schimbat într-un om al lui Dumnezeu, care urăște păcatul și iubește pe Dumnezeul care l-a mântuit. Ei bine, eu am fost acea mână de noroi. Necredinciosul a trecut mâlc. Dragi ascultători, Ascultând dovada aceasta atât de convingătoare pe care o prezintă credinciosul om simplu, despre care tocmai am citit în favoarea existenței Dumnezeului Creator, îmi dau seama cât de neputincioase sunt atâtea prezentări științifice pe care le caută unii creștini din cei cu școală multă. Ei vor fi făcând într-adevăr o prezentare interesantă folosind argumente științifice, dar vedeți dumneavoastră? Oricât de măestrită ne-ar fi prezentată o rețetă culinară, atâta vreme cât auzim doar explicațiile fără a avea pe masă hrana fizică, stomacurile noastre tot goale rămân. Stomacul nu se poate hrăni nici cu cele mai specialiste rețete culinare, nici cu cele mai mișcătoare și mai aproape de realitate picturi de mâncare. Nu, nu, stomacul se umple numai cu hrană potrivită naturii lui fizice, cu materie. Tot la fel stau lucrurile și în privința argumentației despre existența lui Dumnezeu. Atâta vreme cât la baza unei argumentări în favoarea existenței lui Dumnezeu nu se află o dovadă palpabilă a puterii lui exercitate în propria ta viață, zadarnice vor fi toate strădaniile prezentării celor mai detailate și mai exacte date științifice. Puterea sau eficiența dovezii existenței lui Dumnezeu stă în puterea experimentată în mod absolut practic și strict personal în viața celui care o pledează. Dragul meu ascultător, ai experimentat și tu în viața ta puterea creatoare a lui Dumnezeu care face dintr-un păcătos o ființă nouă, care face dintr-un om, om care niciodată nu putea face deosebirea între păcat și sfințenie, devenind acum un om nou care urăște păcatul și iubește sfințenia. Ia aminte, dragul meu, că numai un astfel de om poate vorbi cu putere despre existența lui Dumnezeu și ceea ce este infinit mult mai important pentru tine este să știi că numai un astfel de om care a experimentat puterea lui Dumnezeu recreatoare în viața lui, Făcând din el un om nou prin pocăința și nașterea din nou, numai un astfel de om poate ajunge la locul cu verdeață după ce și va sfârși alergarea lui efemeră. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj, luminând pe toți ceea ce nu ți-au dat voie să-ți manifesti puterea ta recreatoare în ei, să facă lucrul acesta acum și prin pocăința nașterii din nou să-ți dea voie să faci din ei oameni sfinți, iar pe noi toți aceia pe care ne-ai dus deja pe drumul acesta, ajută-ne te rugăm să trăim această experiență a puterii tale zilnice în noi, arătând întotdeauna oamenilor mai multe virtuți din Domnul Hristos pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Oare nu Aș să știi în marea zi, El te va învinui, Nimeni nu mi-a spus despre Isus, Nimeni nu mi-a spus de Iisus. Eu i-am dar nu mi-au spus de Lui Isus. Meditațiile noastre asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos ne aduc astăzi în fața versetului 8 al capitolului 8 al Evangheliei după Matei, care sună astfel. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus Hristos este rugat așadar de sutașul acela, de acel capitan roman, să vină acasă și să-i vindece un rob care era foarte bolnav. Vrednicia de a primi Harul lui Dumnezeu, pentru că sotașul spune aici nu sunt vrednic, atârnă de nevrednicia noastră. Cu cât cineva se socotește sincer, dar în mod sincer și real mai nevrednic, cu atât se umilește mai adânc, cu atât este mai vrednic de Harul Mântuirii și cu atât e mai vrednic de Înălțare. Cu cât cineva se recunoaște mai păcătos, deci starea noastră adevărată, cu atât se face vrednic de harul iertării. Cu cât cineva își recunoaște boala mai deschis, cu atât mai mult medicul își va da silința să-l vindece. Dar cine nu se recunoaște păcătos, cine nu se recunoaște bolnav, cum să poată fi ajutat? Domnul nu poate ierta pe cineva care nu simte că are nevoie de iertare, nu poate vindeca pe cineva care nu vrea să fie vindecat considerându-se sănătos. Cei bolnavi au trebuință de doctor, adică merg la doctor, și cei păcătoși au nevoie de un mântuitor și vin la el. Frumoasă este smerenia. Drumul ei este încununat de biruință și înălțare sigură totdeauna. Sutașul care s-a smerit, socotindu-se nevrednic, s-a învrednicit să fie cunoscut timp de două mii de ani și va fi cunoscut și admirat în vecii vecilor. Zi numai un cuvânt, spune el, și robul meu va fi tămăduit. Aici este culmea credinței sutașului. El a văzut în Domnul Isus pe Dumnezeu, stăpânul Universului de care ascultă toate câte sunt, și boală, și moarte, și oameni, și îngeri, și materie, și spirit, și timp, și spațiu. Toate acestea și altele necunoscute sunt supușii lui de care trebuie să asculte necondiționat, așa cum ostașii ascultau necondiționat de el. Un cuvânt al Domnului Isus înseamnă puterea cea mai mare din univers. Orice cuvânt care izvorește din adevăr este o putere, oricine l-ar rosti. De aceea urmașii lui Hristos trebuie să fie atenți ori de câte ori deschid gura, ca să nu spună numai vorbe sau sunete, ci să rostească limpede cuvântul dătător de viață al adevărului. Credința sutașului a dat la o parte orice văl și l-a văzut pe Domnul Iisus în toată măreția puterii lui de stăpân, care poate porunci fără ca cineva să-i se poată împotrivi, ceea ce fariseii, cărturarii, preoții și toți învățații vremii prin știința lor n-au putut vedea. Credința singură este aceea care poate pătrunde în tainele lui Dumnezeu și care își supune toate ale lui Dumnezeu. Credința care lucrează prin dragoste este cea mai mare putere în univers. Ea biruiește chiar pe Dumnezeu. Domnul Isus a fost biruit de credința sutașului și el este biruit și astăzi de orice credincios adevărat. E o plăcere a lui să se lase biruit în felul acesta, de aceea l-a admirat pe sutaș. Zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Nu-i nevoie să fii aproape cu trupul de Isus. Cine crede, se vindecă chiar stând departe. Credința te apropie cu duhul de el, ba încă te face una cu el. Cine nu crede, nu se vindecă nici dacă stă aproape de el cu trupul. Nimic nu-i cu neputință credinței. Fericit este sufletul care doarme pe perna credinței. El are pace și bucurie de plină în orice timp și în orice loc. În versetul următor, versetul 9, partea întâi a versetului, Sutașul spune Căci și eu sunt om sub stăpânire. Oameni buni, fiecare om este stăpânit, de bine sau de rău, de lumină, sau de întuneric, de adevăr sau de minciună, de mânie sau de liniște, de bucurie sau de tristețe, este stăpânii de păcat sau de neprihănire, este stăpânii de Dumnezeu sau de diavolul. Nu există stare de mijloc. Fericirea sau nefericirea atârnă de stăpânul căruia te supui. Ascultarea față de un stăpân înseamnă Automat, neascultarea față de celălalt. Asculți de Dumnezeu? Vei fi neascultător față de diavolul. Moneda ascultării are ca revers neascultarea. Ascultare mare? Neascultare mare. Și după cum cele două fețe ale monedei nu se pot amesteca, tot așa ascultarea cu neascultarea nu pot fi înfăptuite în același timp. Cine ascultă de păcat, nu mai poate asculta de Dumnezeu. Omul este o harfă pe care cântă ori Dumnezeu, ori diavolul. Este o corabie cârmuită ori de Duhul Sfânt, ori de Duhul Păcatului. Este un condei, scrie cu el ori mâna adevărului, ori mâna minciunii. Sutașul era un om sub stăpânire, deci subordonat mai marilor săi, dar și el avea pe alții sub stăpânirea sa. Orice om este stăpânit și în același timp este și stăpân. Despre credincioși se spune la 2 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, deci stăpâniți. Dar la fel se spune Păstoriți turma lui Dumnezeu, tot înteia Petru 5 cu 2, sau vegheați unii asupra altora, Evrei 24 cu 10, sau păziți-vă de prorocii mincinoși, deci stăpâni. Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie stăpân, la facerea 1 cu două 6. Robul păcatului de la Roman 7, este un stăpânit, dar în același timp stăpânește cu asprime peste soția lui, peste copiii lui, peste cei mai mici ca el. Fiecare om este robul aceluia de care ascultă, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de neprihănire care duce la viață. Mântuitorul Isus aduce eliberarea omului de subrobia păcatului, dar în același timp, cel izbăvit devine robul lui Dumnezeu. Și după cum nu poți să devii liber de viață decât făcându-te robul morții, tot așa nu poți să devii liber de Dumnezeu decât făcându-te robul diavolului. Dar pe cât de deosebită este robia vieții față de robia morții, tot așa de deosebită este robia păcatului față de robia sfințeniei, robia diavolului față de robia lui Dumnezeu. În continuare, în același verset 9 de la Matei 8, continuă sutașul cu verbele. Deci spune mai întâi că și eu sunt obi sub stăpânire și apoi spune am sub mine o staș și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcutare lucru și îl face. Frumoasă este disciplina și ascultarea. Chiar și pe pământul păcatului aceste două virtuți strălucesc oriunde sunt întâlnite. O armată nu este tare numai prin armele pe care le are, cât este tare prin disciplină și ascultare. Sutașul avea sub stăpânirea sa ostași foarte disciplinați și ascultători, care au pus în uimire nu numai pe oameni, ci și pe Domnul Iisus. Fără a ne gândi la scop, disciplina și ascultarea poartă în ele însele răsplată, cinste și frumusețe. Dar când și scopul este sfânt și măreț, cât de frumoase sunt aceste virtuți! Sutașul poruncea ostașilor și ei, fără cârtire și reținere, executau totul. În felul acesta s-a gândit el despre Domnul Iisus, stăpânul Universului. La cuvântul lui, totul trebuie să se supună și n-a greșit. Descoperirea aceasta, pe care credința și rațiunea sănătoasă, sănătoasă i-a dat-o sutașului, i-a plăcut mult Domnului Iisus. Era o descoperire, nu pentru Domnul, ci pentru ucenici și pentru tot norodul. Sătașul, înainte de mărturisirea lui Petru, înaintea mărturisirii ucenicilor și înaintea de mărturisirea tuturor celor care au fost martori la semnele de pe Golgota, el a mărturisit despre Domnul Isus ca fiind Dumnezeu atotputernic care are sub sa toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Iată un gând duhovnicesc în legătură cu stăpânirea și porunca. Sutașul poruncea celor de sub stăpânirea sa și ei executau îndată. Aceasta este adevărata stăpânire, când poruncești și se împlinește. Așa trebuie să fie cel născut din nou, cel stăpânit de Duhul lui Hristos, cel eliberat de subrobia păcatului. El este stăpân, nemai fiind robul păcatului și al oamenilor și ca stăpân el trebuie să-și facă toate mădularele și toate gândurile, Roabe Ascultării de Hristos 2 Corinteni 10:5. Când zice vreunui gând sau vreunui mădular, du-te sau vino, totul trebuie să se împlinească îndată. Oare nu trebuie să ne dea de gândit acest lucru? Dacă Domnul Isus ne-a făcut stăpâni împărați, aceasta trebuie să se vadă din trăirea noastră. În versetul 10, citind despre reacția Domnului Isus față de o astfel de împrejurare. Ne spune versetul că, atunci când a auzit Isus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și Domnul Iisus este un căutător. În timpul celor trei ani și jumătate, a căutat suflete credincioase și iubitoare în poporul lui Israel, popor care aveau experiență de mii de ani cu Dumnezeu. Dar spre mirarea lui, atât de puțină credință și dragoste găsea el. Pământul inimii poporului ales se bătătorise de ploaia cuvântului lui Dumnezeu și nu îl mai primea. Își pierduse sensibilitatea și rămânea rece la chemările calde ale Domnului. Bucuria Domnului era atunci când găsea o inimă cu o credință curată și sinceră. Credința și dragostea sufletului sunt hrana care îl satură cu adevărat pe Domnul. El este flămând după dragostea și credința noastră, de aceea când s-a întâlnit cu sutașul acesta păgân, plin de credință, și-a săturat sufletul ca de niște bucate gustoase. Domnul s-a mirat de credința sutașului prin faptul că el nu s-a așteptat să găsească într-o inimă păgână o comoară atât de scumpă. De multe ori starea sufletelor, celor care nu fac parte dintr-o adunare creștină, este mai bună decât a multor membri din biserică. Lor le-a lipsit ocazia întâlnirii cu Domnul, dar când aceasta se iubește, dovedesc o credință și o dragoste uimitoare față de El. Iisus s-a mirat. În original spune de fapt, a admirat. Mare lucru este să-L admiri pe Domnul Iisus. Aceasta înseamnă să știi să prețuiești frumosul și adevărul, dar mai mare lucru este să fii tu admirat de Domnul Iisus, cum se arată la Matei pe În Israel se găsea credință rar. E un mare pericol să te obișnuiești cu cuvântul lui Dumnezeu, rămânând nepăsător la îndemnurile și lucrarea lui. Cât de nenorocit este sufletul pe care nu-l mai mișcă nimic din acest sfânt cuvânt. În familiile credincioșilor, Cresc copii lipsiți cu totul de credință, deși de la nașterea lor au auzit tot timpul cuvântul lui Dumnezeu, fie vorbit, fie citit, fie cântat. Ei sunt ca piatra care stă în apă ani de zile, fără ca apa să o pătrundă. E udă numai pe din afară, dar înăuntru stăpânește uscăciunea. Apa cuvântului lui Dumnezeu îi udă la suprafață, adică își însușesc un vocabular evanghelic, știu să răspundă la anumite întrebări, știu să salute creștinește, dar numai atât. Ei nu știu ce este credința și pocăința în propria lor inimă. Apa cuvântului n-a pătruns până acolo. Dar nu numai copiii celor credincioși, ci chiar și credincioșii înșiși devin împietriți dacă nu iau seama din vreme la ispita diavolului, dacă nu-și mărturisesc zilnic păcatele și dacă nu se roagă și nu veghează cu luarea mintei asupra vieții lor. Cei care-și zic izraeliți n-au nimic din semnele Izraelului, cei care-și zic credincioși n-au nimic de-a face cu credința. Domnul vine să caute roade în Izrael, dar vai, nu găsește. Sutașul, care era păgând, a dovedit că are o credință mare. Mulți din cei care nu fac parte din adunări religioase dovedesc a fi mai credincioși și mai neprihăniți în purtare decât unii din membrii adunărilor. Să învățăm ceva și de aici! Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 64 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul destul de bogat care ne-a mai rămas la dispoziție îl vom folosi din citire unei poezii interesante cu titlul Ferește-mă, Doamne, de găini, că de câini mă apăr eu. Prin această poezie se scoate în evidență una din tacticile cele mai reușite ale lui Satan să ne abată de la adevăr, cu lucruri care par inofensive în ele însăle, dar care mai târziu vor fi cu atât mai dăunătoare cu cât par mai nevinovate la început. Să-i dăm deci ascultare, după care vă încredințăm în paza lui Dumnezeu, dorind ca toate binecuvântările lui cere și minunate să fie și să rămână peste toți acei ce vor să le primească. Amin. Să dăm deci citire poeziei. Ferește-mă, Doamne, de găini! Pe ori și cine ai fi întrebat în sat, ar fi știut să-ți spună cine-i domnul Stan, căci flori frumoase, specii nemai întâlnite, găseai la el în ori și care timp din an. Era știut și aprecia de toată lumea ca om deștept, cu minte, priceput. Era grozav pasionat după noi plante din cele care încă nu s-au mai văzut.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 Purăzie, să vă